Роман із менеджером вищої ланки. Відрахування з факультету за власним бажанням. Початок професійної реалізації під керівництвом менеджера вищої ланки. Зближення на корпоративному святі. Любов у громадських місцях. Подароване авто. Шалені виїзди за місто. Розбите авто – Зрада у розбитому авто, сварка, розчарування у чоловіках, фінальний розрив із взаємною зрадою, отримання прощальних ляпасів від менеджера вищої ланки як наслідок втрата кількох зубів і дефект мови. Починаючи з бренд-менеджера-однокурсника, протилежна стать – полишала у ній просто такий фізичну прірву, відчуття великої ненаповненості. І це розчарування тільки міцніло. Чоловіки не могли заповнити пропонований нею душевний і тілесний простір, виявлялися несподівано дрібними. Здавалося, Сюзанна готова поглинути увесь світ, прийняти у себе тотальну тілесну масу, а її траплялись лиш куці чоловічі цурпалки. Переміна партнерів потвердила її висновки. Врешті-решт вона і висловила свою любовну аналітику менеджерові Вищої ланки, болісно вразивши його сексуальне самолюбство, за що й була обдарована стусанами. Разом із чотирма зубами. Сюзанна тоді втратила й дещо більше. Звук «С». Новий рельєф верхньої щелепи з ним не упорувався, зрадливо шиплячи. Разом із тим звуком звуки «З» і «Ц» залишились неушкодженими. Так Сюзанна стала Сюзанною, а значить почала рух у новому життєвому векторі. Бо ж зміна імені – це зміна суті. Після впровадження ілюстрації політичної чистки весь мафіозний прошарок утратив зв'язок з верховною владною машиною. Уціліле кримінальне середовище країни конденсувало свої сили в підпіллі, локалізувалося як каста і сформувало свій Мініатюрний соціальний вимір. Простіше кажучи, один герметичний клан. Будучи майже паралельною реальністю, він уже не ніс загрози соціуму. Хоча мав кінцівки довгі і усюди сущі. Саме тоді Дабл Декер усвідомив, що кращого споживача, ніж це товариство анонімних авторитетів, для видавничих проєктів немає. Компактна і дуже заможна цільова аудиторія, смаки, що поширюються в ній епідемічними хвилями, майже дитячий дух змагання у справі придбання усіляких культурних фетишів. Всім цим успішно користувалося видавництво Віплс, де Даблдекер починав заступником, а потім із ласки долі всівся у крісло директора. Мораль і лицарський кодекс кримінальної діаспори, які в усіх замкнутих середовищах, почали стрімко вироджуватись. Дійшло до геть збочених форм. Колекціонування зброї, аут, жінок стало майже атавізмом. Ні, вони мали це все, однак хизувалися вже зовсім іншим. Наприклад, цінувалася майстерність в архаїчних гончарних забавах. Мати гончарне коло і вміти на ньому орудувати вважалося одним з онтологічних стандартів. Крутим приколом були гончарські свята перфораційного дизайну на яких достойники мусили якнайшвидше сотворити з глини якусь фігуру, тіло, голову, жіночий бюст чи просто глечик,